«Письменник-бандит-загряда! Не чули про такого?» «Ні». Я спробував нагнутися над головою загряди, але мене шарпнули вбік. «А цю паночку знаєте?» Марійка впала на тротуар, відкинувши на брук вулиці ліву руку. На її лиці змертвів слід жаху. Я відвів погляд і побачив посеред вулиці розтоптаний труп у солом'янках, котрі я сплю для Сильвестра Окільнюка. Мені не дали подумати, як мій окільнюк сюди потрапив. «Хто вона?» – закричав родзісад. Мій погляд, мов магнітом, повернуло до марічної руки. В пригоршні червоніло ще паруюче озерце крові. Тільки в пригоршні, А так крові навколо тіла не було. До пригоршні кров збиралася, стікаючи по руці, що лежала нижче, на бруку вулиці. Очі мені застелили сльози. Я хотів стати навколішки, та мене за комір поставили на ноги. «Ну?» – я не мав сили говорити. «Хто?» – я нічого не бачив, лиш паруючи озерце крові в пригоршні. В моєму мозку щось одвалилося, і я раптом згадав окремі марійчині фрази. І від розпуки розривалося серце. «Ну?» – гаркнув над головою Родзісад. «Це моя дитина, полковнику». З очей хлинули сльози, хоч я намагався стриматися. «Це моя дитина», – сказав я, показуючи на кров. «Вона народилася від кулі. Бережіться!» Мене повалило на сніг. «Бережіться, полковнику!» – шепотів я. «Бо вона народилася від кулі. Я не знаю, ким вона стане, коли виросте». Кінець озвученої книги Читала... Лариса Оксенчук Київ, 2004 рік